Basme în limba română Pâinea de aur Odată ca niciodată, într-un mic sătuc locuia o femeie pe nume Marian Cu singura ei fică, Narcisa Marian era foarte umilă și drăguță Narcisa, pe de altă parte, era complet diferită Vedeți, era extraordinar de frumoasă Trăia ca o păpușă și partea cea mai amuzantă e că se iubea pe ea însăși fără măsură Narcisa, mă ajut să coc pâinea o, Nu, mamă! Făina îmi va strica ochii strălucitori și luminosi Narcisa, mă ajut să plantez semințele astea? Ce? De ce aș face eu asta? Că mă voi murdări de pământ pe degetele mele frumoase? Și mai rău, dacă va ajunge pe față? Ah! Asta era problema cu Narcisa Se credea prea bună pentru a lucra Mulți pețitori au venit ca să o ceară pe Narcisa Căci frumusețea ei era cunoscută peste tot Însă i-a respins pe toți fiindcă era foarte nepoliticoasă de ce ei ai pe oamenii aceia de ieri? Păreau de treabă. <laughs> doar nu ești serioasă, mamă! Unul dintre ei avea ochi mici, ca de pasăre. Altul avea un nas uriaș. Nu voiam să fiu pe lângă el când strănuta? Oh, și ultimul... Oprește-te! Nu! Nu vreau să mai aud nimic. Eu am văzut doar că bărbații aceia erau de treabă. Draga mea, trebuie să înțelegi că frumusețea nu e totul Mamă, tu trebuie să înțelegi că eu merit un prinț sau un cavaler Doamne! Într-o noapte, în timp ce dormea, mama ei stătea lângă ea și o privea Draga mea copilă, ești foarte frumoasă și încântătoare Dar nu-ți pasă de nimic altceva în afară de frumusețea ta în acel moment, Narcisa a început să râdă în somn. Mama ei a rămas uimită Ce drăguț! Probabil visează ceva foarte amuzant A doua zi de dimineață, când Narcisa s-a trezit, zâmbea toată Poftim, dragă! Spune-mi, ce ai visat aseară? Am avut un vis fantastic Știi, era un prins care a venit la mine și a zis că vrea să se căsătorească cu mine A venit într-o caleașcă de aur oh, ah, Și era îmbrăcat de cap până în picioare în aur Ce vis prostesc Și știi care e cea mai bună parte? Când eram în rochea de nuntă, care era și ea din aur, desigur Toți se uitau doar la mine Narcisa, nu e nimic frumos în visul ăsta. A fost un vis foarte, foarte egoist. Of, mamă! Nu știi ce vorbești! Visul acela m-a făcut să-mi dau seama că am nevoie de mâncare mai bună decât ce mănânc acasă. Pâine făcută din aur! Gândește-te la asta! Săraca mamă a Narcisei era foarte îngrijorată pentru fica ei și se gândea ce fel de viață va avea. În ziua aceea, la ei acasă au venit doi prieteni de-ai mamei Narcisei. Se numeau Meli și Terry. Cei trei erau prieteni vechi. Însă Terry și Meli aveau un secret. Ambii erau creaturi magice, dar mama Narcisei nu avea idee. Teri, Meli, ah, mă bucur mult să vă văd Nu ne-am întâlnit de mult, nu? De foarte mult timp, ce mai faci? Foarte bine, aș fi mai bine doar dacă... De ce? Ah, dacă fica mea Narcisa ar fi un pic mai înțelegătoare? Marian le-a povestit lui Mary și Teri despre Narcisa Și cum își făcea griji pentru ea Vrea să mănânce pâine făcută din aur! Ce mă voi face cu ea? Ei bine, mă gândesc că poate dacă visele îi s-ar îndeplini... Chiar că ar fi minunat! <laughs> nu contează! Cu timpul va crește și va învăța ce contează! Să vorbim despre altceva acum! Mai târziu, Meli și Terry și-au luat la revedere de la vechea lor prietenă și au plecat zâmbindu-și reciproc pe ea ascuns În noaptea aceea, mama și fica se pregăteau de somn Mamă, sper din tot sufletul ca visul meu să se îndeplinească Oh, Narcisa A doua zi, în timp ce Narcisa și mama ei erau afară, în grădină o caleașcă minunată de aur a venit spre ei Era bătută cu pietre prețioase și diamante și arăta uluitor S-a oprit și un tânăr arătos a ieșit și s-a uitat la Narcisa Ea era uluită de cât de arătos era tânărul Mama, mamă, până la urmă visul mi se îndeplinește Oh, ce? Bună! Am venit să o cer în căsătorie pe Narcisa Dar de unde știi tu numele? Și cine ești? Sunt Terence, îngerul norocului Numele și frumusețea fiicei tale sunt cunoscute în întreaga lume Poftim, ți-am adus un cadou Doamne! Mi-ar plăcea mult să mă căsătoresc cu tine Ce? Dar nici nu-l cunoști, nu poți pleca cu el A, ce prostie, e bogat și arătos, ce-aș putea să mai vreau? Terans, îți accept cererea Și astfel s-a urcat în caleașca lui și fără să-și ia la revedere de la mama ei, a plecat ca îngerul În timp ce călătoreau, dintr-o dată, caleașca a trecut printr-un portal magic Caleașca se zguduia foarte puternic și Narcisa era foarte, foarte speriată. Doamne, oh, nu! Ce e asta? <laughs> Stai liniștită, dragă! Totul se va sfârși în curând. Imediat ce a zis asta, Caleașca a trecut printr-un alt portal și a ajuns în fața unui castel de aur uriaș și magnific. Narcisa era uluită de câte frumusețe erau în jurul ei. Wow! Ce frumos! Știam că merit multe bogății! Știam că ți va plăcea! Aici vei găsi tot ce-ți dorești. De la cele mai frumoase rochii la cele mai bune mâncăruri. Totul se găsește în palatul meu. Wow! Apropo de mâncare, mi-e foarte foame după călătorie Mor de foame! Pot gusta din acele mâncăruri bune? Sigur! Ia, e Meli Melisa, Ea îți va aduce tot ce vrei Bună, Narcisa! Am auzit multe despre tine Săraca de tine! se foame, așa-i? Haide, să mergem la masă și să dăm să mănânci! Mulțumesc! Au intrat în sala de mese și pe masă era cea mai uluitoare mâncare pe care Narcisa o văzuse vreodată. Mâncarea arată fantastic! Fiindcă așa e! Gemurile sunt din rubin, salatele din smarald și pâinea de aici e din aur! Pâine de aur! Ce frumos! Gemul ăsta va arăta și va merge perfect cu pâinea. A luat atunci o felie de pâine cu gem de rubin și a mușcat din ea Au, au! E foarte tare! Nu pot mânca așa ceva Ei bine, aceasta e o pâine făcută din aur, cel mai pur aur Dacă nu poți să o mănânci, să-ți aduc pâine de argint Argint? Iu! De ce nu mănânci altceva? Eu vreau pâine normală, pâine pe care s-o -o pot mânca, n-ai așa ceva Nu! Viitoarea soția prințului meu va mânca doar a... Trebuie să mănânci ce mai bun Narcisa s-a uitat atunci la mâncărurile de pe masă, dar era tristă căci nu putea mânca nimic În curând a început să plângă Lasă-mă să plec, nu vreau așa ceva Dar mâncarea e foarte bună Uite, gustă niște cartofi de aur Sunt foarte buni Și după ce ne vom căsători Va trebui să mănânci tot ce e aici? Credeam că-ți plac lucrurile elegante <laughs> Nu, nu, nu vreau să mă căsătoresc cu tine Vreau acasă, la mama mea Lasă-mă să plec acasă Melissa și Terence și-au făcut cu ochiul Ei bine dacă chiar asta vrei, atunci te voi duce acasă Terence a dus-o acasă pe Narcisa care plângea și era tristă În caleașcă a început să se gândească bine la ce alegere a făcut Când a ajuns acasă, a fugit să-și îmbrățișeze mama care stătea în casă tristă Mamă! mama, m întors! Narcisa! O, oh, draga mea fică! Credeam că nu te voi mai vedea niciodată O, oh, mamă, te iubesc foarte mult și ai avut dreptate Felul în care arăți și bogățile nu înseamnă totul Pâinea de aur era inutilă, căci nu putea mânca Și bărbatul, deși era arătos, nu-i păsat deloc de mine Draga mea, dar își dai seama că tu așa îi tratezi pe toți ceilalți? Știu, îmi pare rău pentru cum m-am purtat mamă E în regulă, fiindcă ai văzut ce greșeală ai făcut Haide să-ți dau ceva bun de mâncare Din ziua aceea, Narcisa s-a schimbat La început i-a fost greu, dar cu timpul și cu răbdare a început să devină mult mai drăguță Într-o zi, Meli și Terry au venit iarăși la Marian A, bine ați venit! Spune, Marian! acum Marian le-a zis amândouă ce s-a întâmplat. Și de atunci s-a schimbat mult, foarte mult. Da? Ha ha ha. ha Presufon că acum nu mai vrea pâine de aur, nu i așa? Ha ha. Știi ce, Terry, A puțin ca îngerul acela. Oh, ce zic eu aici? Cum să fi fost tu? Voi doi sunteți cei mai drăguţi. ha Ha ha. ha. Ha, ha, ha.